Розділ дванадцятий ВИСТУП. Ви, звичайно, прекрасно пам'ятаєте цю хвилюючу мить, коли в цирку гаснуть люстри, завіса виходу на арену освітлюється прожекторами, оркестр ушкварює туш, з'являються, виструнчуються уніформісти, і шпрехшталмейстер особливо гучним цирковим голосом оголошує перший номер. Циркова вистава починається. Айк ледве тримався на ногах, щепившися обома руками у край завіси. Чорлі, стоячи на задніх лапах поряд з ним, важко дихав. Та от шпрехшталмейстер щось прокричав, завіса швидко розсунулася, і хтось виштовхнув їх на арену. Айк від несподіванки спіткнувся і впав. Він був певен, що всі зараз зарегочуть, але в цирку запала мертва тиша. Ну, все, провалилися ми, подумав Айк. Справді, добрі, хороші люди не сміються з каліцтва. Він підвівся і стояв згорблений і нещасний. А чорлі вискочив на середину арени і, весело някнувши, заспівав Чорлі я, чарівний кіт, я вітаю вас, привіт! Хто невдачі не боїться, хто не плаче від невдачі, принесу тому завжди я удачу, тільки жди. Жди терпляче, не бораче, і не плач, і не бійся, не бораче, ти невдач. Ви, будь ласка, усміхніться, усміхніться, не боріться, бо побачите, одначе, на початку ви невдачу. Тут Айк перечепився ногою об ногу і знову впав. Тепер уже навмисне, так було домовлено. Цирк! аж вибухнув від оплесків і сміху. І враз Айк відчув, що горб у нього зникає, що він виструнчується, що ні скорочає, стає нормальним, очі, губи теж. Мить, і Айк знову став таким, як був до чарів Бридакуса. А от і удача, як я обіцяв, голосно вигукнув Чорлі. На якусь мить у цирку знову запанувала мертва тиша. А потім, потім почалося шаленство. Люди посхоплювалися з місць, закричали, загаласували, добистями заплескали у долоні «Браво! Браво! Біс! Біс!» І тут просто з ложі на манеж стрибнув якийсь огрядний дядечко у розшитому золотом костюмі. То був, грав жартом Денипосій. «Зем! Зано!» – закричав він оглушливо. «Де ви викопали цих артистів? Це ж унікуми!» Блискуче, Неповторно! Продовжую контракт на три сезони! Підвищую концертні ставки!» Він не договорив, бо схопивши в обійми Айка і Чорлі, почав у захопленні цілувати і притискати їх до грудей.